Du lytter till Harry Podcast på Aarhus Radio. Mitt namn är Nana Bill Cornelsen och med mig har jag... Emelie Dallor-Fermansen. Ja, och nu är det sommer. Det är det. Vi är kommit in i juli måned nu. Mhm. Mm Vad har vi i den 3. juli? Ja, ja. det måste det vara faktiskt. Och... Äh... Det er jo ved at noget tid, som vi er optaget. Ja. Fordi vi har haft ja. en lidt travl jul. <laughs> ja. Du har haft nogle eksamener, og jeg har jo skrevet, og vi har været på Sjælland, og vi har været i Aarhus og lavet liveshows. Og... Ja. ja, der har lige været lidt meget andet. Jeg havde sådan en eksamen her sidste juni, som jeg var ret nervøs for, for at mm. sige det mildt. Fordi jeg synes ikke, det var gået så godt i løbet af året, med at få læst op og sådan noget. <laughs> så, øh, så jeg var så lidt presset her til sidst, må ja. jeg sige, med lige at... Og se, om jeg kunne få det hele med. Men øhm, mm -hmm. jeg var heldigvis heldig at trække noget af det, jeg gerne vil oppe i. Og så kan man jo nogle gange være rigtig, rigtig heldig. <laughs> det, det kan man også være gået meget galt. Det kunne det, <laughs> men jeg tror også, at meget er det dine talenter, Amalie. Min Awww. søde ven. det er sødt af dig. Men øh, det er sommer. Men vi er ikke slut endnu. Nej. Fordi vi har stadigvæk to kapitler tilbage. Ja. I dag skal vi snakke om kapitel 17, Slytherins aftager. Mm -hmm. Og næste gang om Dobby's belønning som så er det sidste kapitel. Yes. Ja, så der er lige lidt endnu, før vi går for sommerferie. Mm, det er nemlig det. Og det her, det er jo det, det hele har lidt op til. Fordi sidste gang, der hed kapitlet jo Hemmelighedens kammer, og man tænker, åh oh, nej, nu skal det hele. Men det er faktisk det her kapitlet. Ja. Det hele ja. sker. Det er faktisk lidt misvisende, de der kapitletitler. Mm -hmm. Men det går jo tit. Ja. At det er sådan, indgangen til et eller andet får så selve hovedtitlen, ikke? hvor man sådan, det vilde sker jo faktisk. I kapitlet N efter. Lige præcis. Men ja, det er jo ret voldsomt. Vi får jo virkelig meget information i det her kapitel. Men ikke sådan på den måde, at alle trådene egentlig bliver samlet. Vi får bare en masse nye informationer. Ja, der er mange informationer, man ikke lige ved, hvad man skal gøre med. Ja. umiddelbart. Ja. Især mm. fordi, at de Næste jeg kan... nu, jeg kom til efter at have læst det her færdigt, så gik jeg jo faktisk i gang med at læse videre Nå. på Dobbys belønning, hvor jeg var set, okay, nu skal vi stoppe det selv. Ja. Fordi vi er faktisk ikke nået dertil. <laughs> Nej. Jeg skal jo ikke fortælle, hvad der sker. I ved det jo godt, men de kommer ind på Magonegårds kontor, bla bla bla, og de begynder at fortælle, og lærerne begynder ligesom at redde ud, hvordan og hvorledes de her ting her sammen. Ikke? Så man begynder at få nogle svar i næste kapitel. Mm. Men i dag, der får vi egentlig bare en masse nye spørgsmål. Ja, det kan man godt sige. Ja. Og man kan sige, i den her bog, der får vi jo heller ikke svar på alt det, der bliver sagt nu. Nej, og det er jo der, hvor de her bøger er så fantastiske, for der er jo også rigtig mange af de her ting, vi får at vide nu, mm -hmm. som vi først får svar på i bog syv. Yeah. Altså, hvor man skal huske det, det er over fem det. bøger. Ikke? Det er nemlig det, og der er ting, vi får at vide nu, som er også falske informationer, som slet ikke er rigtige. Og det skal men, vi jo snakke lidt om. Ja, det kan altså, ja, vi kan vist godt afsløre, at vi kommer til at snakke en del om Voldemort i dag, ikke? Ja? Jo, Romeo. Romeo. Han <laughs> er det jo tændig set ikke Voldemort endnu. Nej, det er rigtigt. <laughs> Romeo. <laughs> Romeo Gode Detlev Junior. Ja. Men øh, skal vi starte med lige at give et lille resumé? Synes jeg. Ja, men det er jo, som vi har været inde på, det her kapitel, hvor Harry møder Voldemort. Eller Romeo, Romeo som han jo så hedder nu fordi det er Romeo som 16-øg. Mm -hmm. Og de har jo så en ret interessant samtale nede i hemmelighedernes kammer, og den kommer vi til at gå i dybden med. Så hedder øh, Romeo Basilisken, mm -hmm. og den øh, kæmper Harry så mod. Han får hjælp fra Fox, som er den der findingsfugl fra Dumbledore, og han dræber så øh, Basilisken med den svær, som Fox kommer med i form af fordelingshatten, som mm -hmm. Harry så trækker. Sværet opad. af. Ja. Han tager faktisk hatten på hovedet, ja. og, og sværet falder sådan ned i hovedet på ham, tuk, og ja. han er ved at blive besvimet. Det er rigtigt. I <laughs> filmen, der trækker han det bare ja. ud. Ja. det er rigtigt. Det er lige det er inden... præcis. Ja. Øhm, men for så ved held, hugget ind i slangens mund. Det er ikke så meget en svær kamp. Jeg tror bare, at han laver et godt huk, og så ja. rammer han heldigt. Ja, altså faktisk, der er filmen jo lidt mere dramatisk. Meget. Der har de jo sådan en decideret kamp. Ja, øhm, ja, han kravler han... op på den der statue, og... Det er virkelig sådan hæftigt, ikke? Og den, den sådan efter ham ind i det rør og sådan ja. Det sker ikke. Altså her, der var det sådan måske ti linjer. Ja, det er ikke en lang kamp. Jeg hvis Lisken hukker ud af ham to gange. så. Tre tredje, gange. Tredje, ja, ja, ja, tredje ja. gang får han så det, der er kørt op i ham. Lige præcis. Æ, eller i den. I den. Ja, vi ved jo ikke, hvad køn det er. Han har slange køn egentlig? Ja, det tror jeg, de har. Okay, <laughs> så går jeg bare lige sådan... Hmm. Jeg tror ikke, de har mig for det der, så jeg er, jeg er ret sikker på det, at de har kønt. De har kønt. Nagini er jo en hun. Ja, det er rigtigt. det er en hunslange. Ja, og boa constrictorne og er ret sikker på en han. Den som vi mødte i både. Ja. Ja, okay. Men jeg aner Nå, ikke. Vi ved ikke hvad basiliskonen er. Nå, nee. no. anyway. <laughs> du er jeg spurgt. tænker også når man er så gammel, går man så op i køn? Altså den der basilisk har jo ikke sex med nogen, kan man sige. Nej, nej, men den er også tusind år gammel, så tænker når ja. man når den aller, hvor meget betyder det så? <laughs> ja, jeg, jeg tror heller ikke det er noget den går op i. Det må jeg sige. Det var en joke. <laughs> <Ja. laughs> yes. Nå, men øhm, efter det så mm -hmm. øh, så sidder der jo den her gift -tand fast i Harrys arm, og den får han så hævet ud. Og efter at have blevet helbredt af Phoenixens tårer så dolker han så dagbogen med den der gifttand og mm -hmm. på den måde dræber han så Romeo. Ja, uden egentlig at vide det. Ja, han ved jo faktisk ikke rigtig, hvad det er. Jeg ved ikke rigtig, hvad han forventer. Jeg tror, han får en impuls. Han er sådan, okay, dagbogen lander lige mellem os. Jeg må gøre et eller andet ved den. Hugt han. Ja, det, det er lige... Det er mest oplagt. Totalt instinktiv reaktion ja. på det. Ja. det er ikke noget, han sådan, gennemtænker. Nej. Men øh, Romeo der og Tini bliver så vækket til live igen. Mm -hmm. og, øh, og så skal de tilbage gennem kammeret ud og hen Ron og glitter og op til McGonagall's kontor, og så slutter de pillede. Ja, Ja, det er jo der, hvor jeg kom til at læse lidt <laughs> videre. Ja, Jamen, det var også spændende, da jeg var, var sådan, nu. Uh! Det var, hvis man er sådan, ah, oh, everything is nice again. Ja. Jamen, det var rigtig godt. Ja. Der er jo ikke så mange, jeg snakker om i dag. Primært Romeo. Er det det, vi kalder ham i dag? Jeg tror, det er det, vi kalder ham. Og når han taler om sig selv i fremtiden, så er det jo sådan et og Han laver også det her anagram, som jeg kommer til at snakke om lidt senere. Men han lige p.t. er han jo sådan set Romeo. Eller Tom. I den engelske version I den engelske Men vi holder os til Romeo. Fordi det er nemmest for alle os danskere. Det er jo det, der står i bogen i hvert fald. Men jeg kommer også nogle gange til selv at skrive Tom little hvor jeg sådan... Ja. <laughs> kan men det ikke bare blive sådan... Men jo er, det har vi også snakket om, men altså, det er bare en dårlig ja. Det... oversættelse. Ja, apropos oversættelse, det kommer vi til at snakke lidt mere om. Okay. <laughs> Jeg har en masse gode navne fra alle mulige forskellige lande. Okay. Fordi folk har ændret meget i, hvordan man oversætter hans navn. Okay. Ja, men ja, det bliver lidt senere. Ja, altså Harry kommer jo ned i kammeret og bruger noget tid på øh, sådan, at være lidt skræmt over de her, hvad hedder det... De her slange er sådan, de bevæger sig, mm -hmm. kommer ned til Ginny, nede for fødderne af Salazar Slytherins til statuen. Og det er jo så en helkropstatue i det ja. her kapitel, det er ikke kun hoved. Nej. Så øh, de har lige ændret på nogle ting i forhold til filmen. Ja. Men jeg kan egentlig meget godt lide, dig med det et kæmpe hoved. Jeg synes faktisk, det fungerer meget godt i filmen. Ja. Altså den måde, hemmelighedskammeret ser ud på. Ja. Også fordi, at slangen kommer ud af munden på ham, så hvis den er sådan mega højt op, ja. så passer det lidt bedre. Det er bare et stort hoved, ikke? Jo. Lige meget med det. Hun ligger nede for fødderne der, og han kommer hen til hende, og hun, hun, han tror umiddelbart, at hun er død. Mm -hmm. Og så sidder sådan lidt, åh nej, hjælp mig, hjælp mig. Ginny, du må ikke være død og sådan noget ting. Og så kommer der lige pludselig nogen frem fra skyggerne mm -hmm. ved den søjle, der står tættest på, og det er jo så Romeo. Og han, øh, han er sådan, gud, hvad laver han her? Men tænker egentlig ikke så meget mere over det, fordi at Ginny er ved at dø. Ja, der er lige noget, der er vigtigt lige nu. Altså det andet, det må vi... Jeg tror også, at han sådan siger til Romeo, okay, vi må... Altså vi skal nok snakke sammen, mm -hmm. men lad os lige komme ud af det her kammer først. Ja, vi skal ud nu. Ja. Og han, han er sådan, det er lidt mærkeligt, og han burde egentlig ikke være her, fordi han burde være død for lang tid siden. Han eksisterede for 50 år siden. Ja. Det er ikke rigtig mening. Han ser lidt mærkeligt ud. Der er nogle salser med skygger, beskriver hun også. Han virker sådan lidt indhyllet i sine egen skygger. Ja. Men øhm, ja, og så er han lidt provokerende, fordi han... Han gider ikke rigtig hjælpe, og han... Han er jo faktisk mega creepy, ikke? Fordi jo. han starter ud med, at Harry han skriver, eller tænker, at han har en blød stemme. Mm. Så altså sådan meget indsmirrende ja. til at starte ja. med. Og så langsomt ud går han over i mere, sådan mere og mere creepiness, mm -hmm. og begynder også at være ondskabsfuld ja, i den, altså den er måde, det. han er. Altså han begynder sådan at være sådan, at um, han hans tryllestav, og så er så, uh, Harry sådan... Hvad laver du? Vil du godt give mig den tilbage? Han er sådan, den får du ikke brug for længere. Og Harry er sådan, hvad? Hvorfor ikke? Der kommer så basilisk til ham lidt. den kommer kun, hvis den bliver sådan. Altså, han kommer med alle de her små informationer, ja. hvor Harry er sådan... Det er underligt, det her. Ja, hvorfor, hvorfor fortæller du mig det her, i stedet for bare at hjælpe mig? Ja. Og det siger jeg rigtig meget om Romeo. Han kan godt lide den her sådan lidt øhm, jagten. Han, han nyder ja. virkelig sådan at øh, åbne den her verden op for Harry. Giv ham de her informationer. Stykke for stykke. I Som han vælger, ja, han skal have. Ikke? Nemlig. Altså, og det er jo faktisk virkelig, altså, også når han bliver Voldemort, det er lidt hans ting, at mm -hmm. hver gang, at han ligesom skal kæmpe mod Harry, så skal han lige have en sn snak først. Oh, ja. Jeg skriver også et sted, at han er en perfekt James Bond-skurk. <laughs> ja, ja. Fordi han snakker så meget. Ja. <laughs> ja, ja. Især i det her kapitel, fordi at Harry ikke ved, at han er Voldemort. Ja. I alle de andre, der han ligesom, eller i etteren, der ved han jo, okay, det her det er Voldemort og Quirrell, what the fuck? Eller det ved han jo egentlig i starten. Men da Voldemorts ansigt kommer frem, ja, så ved han, han, det er Voldemort. Voldemort. Ja. Men her der, der holder han ligesom sin identitet ret længe, mm -hmm. hvor han bare står og har en snak om alt muligt random. Og Harry ved jo godt, at okay, han er ikke en god fyr ham her, men han får ikke lagt to og to sammen med Slytherins aftager og får, sendt, øh, altså får hjernevasket Ginny og sådan nogle ting. Nej. Hvilket egentlig er også, okay, men han, bliver også, han har en eller anden. Han fanger ikke helt lige fra samme tid. Han fanger ikke helt, hvor gammel Voldemort er i forhold til. Nej, der er nogle Romier. ting, han ikke, der ikke går op for ham, ja. for Voldemort altså, direkte skal sige det til ham. Mm -hmm. altså, eller or jo ikke. Det er det. ja. Men det er også, han får nemlig den her tanke på et tidspunkt, hvor han tænker: sådan... Skulle den her forældreløse stakkels studerende være blevet til den her iskolde, morter. Det hænger ikke ind i hovedet, sammen ej, med ind i hovedet, fordi jeg tror, han egentlig kan se ret meget af sig selv. I Romeo. Og det siger Romeo også selv. Vi ligner hinanden mm -hmm. på flere punkter. Det må du da have lagt mærke til. det. Er det. Og det har Harry jo nok også. Ja. Jeg tror, det er det, der frekker ham ud. At han er sådan, ja. okay, hvordan fanden er du blevet sådan der, når du havde det her udgangspunkt, og du var så god? Fordi det er det, han fremstår som, ikke? Jo. Og det viser jo også, hvor manipulerende han altid han har han været, Romeo. Han siger, og han er også bevidst om, at han er manipulerende. Han mm -hmm. siger jo også, at alle lærerne faldt for min charme, eller hvad mm -hmm. det er, han, han bruger sådan et eller andet ord. Bortset fra Dumbledore, og derfor ja. har han aldrig kunne lide Dumbledore, fordi at Dumbledore har gennemskuddet ham. Ja. Men det gjorde alle de andre lærer ikke. Nej. Altså, han, han er godt bevidst om, at han har sådan en indsmierende mm -hmm. magt ja. over for ja. hans øh, omgangskreds, eller hvad man skal sige, dem der er omkring ham. Altså han er meget slangeagtig egentlig på det punkt, fordi han, han kan godt lide at lege med sit bytte. Ja. Ellers jeg ved ikke, om det er så slangeagtigt. Men han er i hvert fald, han leger med byttet, ja. inden det er, han konsumerer det. Han giver også et virkelig langt sådan... Han finder en tilfredsstillelse. Det er jo derfor, fordi... han snakker med, med Harry så lang tid. Mm. Ikke? Altså, han finder virkelig en tilfredsstillelse. I det her kapitel er det så også fordi, at han venter på, at Ginny er helt død. Mm. Så han, jeg tror ikke, han kan bruge magi, når hun er død. Nej, det tror du er ret ja. øhm, Han bruger jo ikke tryllestaven. Han laver det her anagram. Han tryller sine bogstaver ja. op, men det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er magi. Det kan også være, at det bare er noget, han kan som en hukruks, fordi han kan jo godt vise illusioner. Ja, det ved vi jo fra Det kan jo i sig selv. Ja, nemlig, ja. vi ser jo de her drømmebilleder af Harry og Hermione i syveren, hvor ja. Ron han skal slå hokoksen i. Det hjem. tror jeg er forklaringen, for jeg, ellers giver det ikke nogen mening, at han ikke, da basilisken dør, at han ikke bare slår Harry i Nej, han tager nok tryllestaven for, at Harry ikke kan bruge den. Ja, det er for, at Harry ikke kan bruge den mod mm. basilisken. Ja, lige præcis. Men han er ja, ekstremt ensmerende og nasty. Altså ja. igen, det der med, at han er så ond samtidig, med, at han er ret. Lækker og sådan har den der bløde stemme. Og det er det, der er sådan lidt freaky, ja. tror jeg også. Ja, ja. Men øhm, en anden grund til, at han, han holder den kørende, tror jeg også, er, fordi han gerne vil have svar på det her spørgsmål, ja. som han siger til Harry. Hvordan kunne en baby besejre den mægtigste trollmand nogensinde? Hvordan kan det så gøre, at du overlevede, og jeg døde? Det er jo sådan set det der spørgsmål, ikke? Jo. Harry, det er faktisk en primær grund til, at han gerne vil i kontakt med Harry. Ja, det, det, det er for at få svar på det. Ja, ja, ja. Det er præcis. Og det er Altså fortæller også noget mere om hokrukser, hvilket vi også har diskuteret før. Hvor meget ved de egentlig om hovedsjælen, mm -hmm. som så er den voldemort, der er i Albanien, mm -hmm. som blev kastet ud i sin egen krop? Og hvor meget ved de om de andre hokrukser, hvad der sker med dem? Ja. Og der må svar altså være ingenting. Ja. Der er ikke nogen connection. Jeg tror, det han ved men... om sin hovedsjæl, ja. det har han fået at vide ind i. Lige præcis. Det er, det er jo det, han siger, at jeg har lyttet meget til sin fascinerende historie, fordi Ginny har fortalt mig alt om dig. Ja. Og så har han fået at vide, okay, det er Harry, der har slået ham ihjel, men han forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, og det er derfor, han er så opsat på at få de her svar. Fordi vi vidste ved det jo allerede godt. Det har han fortalt os. Og mm -hmm. det var hans mors kærlighed, ikke? Så ja, det er ret interessant, at der slet ikke er nogen connection. Men det taler også lidt for, hvor dehumaniserende det er, at man simpelthen skærer en bidræt sin sjæl. En Og det forklarer også, hvorfor Voldemort ikke ved, at de har slået alle hans andre hokrukser ihjel i øh, syvån. Ja, det har han først en fornemmelse af til allersidst. Lige præcis. Der kan han mærke, at det er kun det her, der er tilbage. Ja. Ja. Noget andet, jeg også synes var, øhm, var rigtig interessant, og det er sikkert også noget, du har lidt på, det er, hvordan han omtaler Ginny. Mm -hmm. Fordi at han øh, har jo talt med Ginny ja. igennem dagbogen, og har jo ja. manipuleret hende til at gøre de her ting, Og hun øh, har jo været i en eller anden form for trance, ja. Så hun ikke har været ved bevidsthed, mens hun har kvalt hanerne og har fået basilisken efter de der mokkelføle og sådan noget. Ja, det er ret interessant, synes jeg. Hvordan, altså er det noget magi, eller er det fordi hun simpelthen er så besat af ham? Altså, jeg tror hun jeg tror hun må være blevet besat. Altså, øh, Romeo siger, at hun elskede mig. Mm -hmm. Det tror jeg, det ved jeg nu ikke, om hun... Dør. Nej, det, det har jeg også skrevet. Ja. Gør hun det? Ender hun med at gøre det? Men jeg tror, at det, det er inden, han begynder at få ind til at gøre ting. Jeg tror, det er, mens hun skriver med ham ja. i dagbogen, at han er så indsmerende og sød. Måske viser han hende små billeder af sig selv. Måske giver han hende også nogle små indblik i, hvordan han var. Det ved vi jo ikke. Det får vi Nej, aldrig vide. Men vi kan se, at han kan gøre det ved Harry, så det kan godt tænkes, at han kan, kan han gøre det. Han kunne sagtens med. have vist Jeannie, at nogle øh, glimt af, hvor han har siddet ensom. Og ja. altså sådan... Se, hvordan jeg var. Ej, hvor ville jeg bare have ønsket, at han havde en pige som dig. sådan. Noget. ja. ja. Og så har hun kunne dele alle sine bekymringer med ham, og kunne fortælle ham, hvordan hun elskede Harry Potter og sådan nogle ting. Det fortæller han jo også Harry igen, for at være fucking led over for Ginny. Ja. Men jeg tror, han har gjort sit bedste, for at hun kunne få et teenage crush på ham. Ja. Så jeg kunne godt forestille mig, at hun er blevet forelsket, men om hun har elsket ham, det ved jeg ikke helt. Nej, og jeg tror nogle gange også, altså jeg tror, at Romeo han forveksler lidt en besættelse med kærlighed. Ja. Fordi man ja. kan godt være besat af nogen og tro, at man elsker dem, ja. Og når man også, gør det. Han ved jo ikke noget om kærlighed. Nej. Så, det, så spørgsmålet er, om hun selv har sagt til ham, at hun er forelsket i ham eller elsker ham. Eller om det er bare er noget, han antager. Jeg tror, det er noget, han antager. Ja. Men, For jeg, hun er jo vild med Harry. Mm. Man kan selvfølgelig godt være vild med det på én gang. Ja. men ja. Mm. Jeg, jeg, jeg tror mere, at hun også fordi han er så meget ældre. Jeg tror ja. mere, at hun har set ham som en ven som hun har kunnet hælde ud på. Altså, ja. Og han er den eneste, sådan der rent faktisk har lyttet på hendes problemer. Ja. Jeg kunne sagtens tænke sig. Altså jeg er jo sådan lidt sådan half-half, fordi hvis det er rigtigt, at hun har elsket ham, så er det fandme et drama, man skal håndtere. Ja. At være blevet manipuleret til de længder og have haft den slags følelser for nogen, der er sådan der. Ja. Det er jo virkelig gaslighting, altså fuck, man. Ja men det, må, det der er jo også altså mange der har været sammen med en partner der har været mm -hmm. undskabsfuld over for dem og altså og og alle de her mm -hmm. ting det er jo når man så kommer ud af det på de der krisecentre, det, ja. det er jo forfærdeligt altså, de der, mm -hmm. det, der er ikke nogen der er ikke noget at til at det tager mange år Nej. at kunne komme videre fra hvis man nogensinde kan komme det ja. og mm -hmm. at man får noget posttraumatisk stress og jeg ved ikke hvad fordi at, at man har været øh, man er jo blevet helt hjernevasket af det mm -hmm. der ja. monster man har været sammen med det er og på et eller andet punkt, når jeg sidder og tænker over det, er det faktisk ikke noget, vi taler om, den her besættelse af Ginny, før i Cursed Child, mener jeg. Nej. Eller måske det efter, hvad hedder det, Harry, han, øhm, han får fat i, øh, i Snape's eliksirbog The Half-Blood Prince. Ja, der er hun jo meget som du skal okay. ikke stole på en bog. Du burde vide det, efter ja. det, jeg har oplevet. Men ellers taler vi faktisk ikke så meget om det, og det kunne faktisk have været rigtig interessant at have udfoldet noget mere for J.K. Rowling hvordan det føles for sådan en som Ginny at have haft det her forhold til Dumbled eller, ikke til, Dumbledore, til Voldemort. <laughs> ja. ikke? Altså, jo. fuck, mand. Det ja. kunne have været en hel bogserie i sig selv, hvordan ja. de man er det der traum, ikke? <laughs> Jo, jo, Det er, det er faktisk rigtigt. synd, at der ikke er blevet brugt mere energi på Jenny som karakter, synes ja. jeg. Ja, hun er en lidt overset karakter på mange måder. Ja. Det har vi også snakket om, hun er ikke gennem hele den her bog. Bare. Altså, ja, det er jo en hun... små. notiser af hende. Vi, ja, og vi får jo en fornemmelse af, at der er noget galt her. Altså, hun mm -hmm. har det ikke godt. Tydeligvis. Men vi negligerer det også, fordi det er så lidt vi hører om hende, ja. så vi tror ikke, hun er vigtig. Og det er helt sikkert et greb fra, fra Jackie Rowling side, ikke? at putte så lidt Ginny i bønene, som overhovedet muligt, men samtidig komme med de her hens, ja. Så vi får nok til, at vi ved, at der er noget galt, men ikke nok ja. til, at vi interesserer interesseret for, hvad det ja. er. Ja. Men også nok til, at hun kan sige bagefter. Hvis I læser den igen, kan I se, at der var nogle små der var, ting. Der, der var nogle hens. Ja. Men ja, det er ikke obvious, at det er Ginny, der er involveret i det her. Nej. Det er det altså ikke. Og det fører jo lidt tilbage til hele Jackie Rowling's, altså sådan... Hun er jo selv blevet mobbet utrolig meget i, i folkeskolen og sådan noget. Mm -hmm. Altså der er jo den der... Jeg læser det også lidt som en kritik af, hvor meget vi negligerer børns problemer. Ja. Nå ja, der er nok et eller andet galt, og så... Skår så hun er besat af den ondeste troldmand nogensinde. Ja, der er faktisk noget som er ret seriøst galt her, ikke? Ja. Øhm, nu er det selvfølgelig for, også, fordi det er en magisk verden, og jeg ved ikke hvad, men, altså, mm. men også bare i vores moklerverden, at der er jo mange børn, der har, om det så er i hjemmet, der er nogle traumer, eller om mm. det er i skolen, eller noget sygdom, man har inde på det livet, sigt, eller hvad det, det nu sigt. kan være. Der kan være så mange ting som barn, mm. som kan være enormt traumatiserende, og jeg synes, vi har lidt en tendens til bare sådan lidt, nå ja. Det skal nok gå over. det er bare ungdomsproblemer. Ja, ja, men prøv at høre. det fylder jo alt for et barn, også selvom problemerne størrelse passer til det at være et barn så fylder det stadigvæk enormt meget. Altså om det så er mobbning eller problemer på hjemmefronten, man bliver nødt til at tage hånd om det, både som lærer og som forældre, hvis der er et eller andet, ikke? Jo. Altså det er fandme vigtigt. Eller i dine tilfælde som ældre elever på skolen. Mm -hmm. Og hendes brødre, hun har hele sin familie omkring sig næsten. Ja. Og de opdager overhovedet ikke, de, de tror, at hun går forelsket i Harry. Haha, det er sjovt. Ja. Selv hvis hun var forelsket i Harry, så kunne det så godt, altså det er hun jo. <laughs> ja, ja men, det er hun så også, men ja. men, være lidt støttende. Ja, på en eller anden forson. Og det er de overhovedet ikke. Det er jo det, han siger. Han quoteer jo hende på et tidspunkt. jo. hun har skrevet i ham. Hun har jo skrevet i ja. <laughs> hun jo skrevet dagbogen til ja. ham. Ja. Hvor han siger sådan, ej, mine brødre driller mig, og det er bare så neder, når jeg er bange for, at Harry Potter aldrig lægger mærke til mig. Sådan noget, ikke? Hvor man sådan ikke, man, hun er jo ikke, altså, hvad skal hun gøre? Ja, hun føler sig bare udenfor alle ja, steder. Det er det. og alle de ting, som Ron han, har været sådan nervøs for, dem er hun også nervøs for. Hun skal også gå i det samme aflagte tøj. Hun er også den yngste og den dårligste og alt de der ting, ikke? Ja, det der med at blive overset også af mm. nu fordi de er så mange børn også. Ja. Altså, det der, at der er så mange børn at fordele sin opmærksomhed ud ja. på, at de nok alle sammen på et eller andet punkt føler sig lidt overseende. Lige præcis. Ja, ja. Så er hun er en pige. Og det kan da godt være, at det gør en forskel for Mrs. Weasley. Men gør det en forskel i det store hele? Det ved jeg sgu ikke. Nej. Men ja, apropos Romeo's håndtering af ja, alt det, det er her. Ja, det, vi kom fra. Og hvordan han fortæller om hende til Harry så tror jeg virkelig, han nyder at pine hende, fordi han har brugt meget tid på at sidde og høre på hendes problemer. Ja. Og nu kan han fortælle alle hendes hemmeligheder til her ikke? Jo. Altså det er virkelig den følelse, man får. Han bryder virkelig sin tavsatspligt. Det gør han, hvis man hedder sådan en her. Han er virkelig, virkelig ondskabssfuld, synes jeg. Og blandt andet så, øh, så skriver han, Det endte med, at Ginny simpelthen elskede mig. Ingen gider lytte til mig som du, Romeo. Jeg er så lykkelig for, at jeg har fået denne dagbog at betro mig til. Det er som at have en ven, man kan bære med sig alt. Senere, der fortæller hun også øhm, altså, yeah. om, hvordan hun tror, hun vil blive sindssyg, og at, hvorfor Harry ikke kan lide hende, og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og han fortæller det hele til Harry, som om at det bare er fucking en stor joke. komisk. Ikke? Yeah. Altså, han lader at gøre det, gør han virkelig. Mm. Og det er imens, han er ved at stjæle hendes liv. <laughs> ja, det, det er jo Ik absolut. Ikke en fuck for Ginny. Det gør oh, han ikke. Det gør han ikke. Men han... det gør han jo ikke for nogen mennesker. Det gør han jo heller ikke for Krivel. Nej. Krivel. Girl? Ja, ham. Yeah. You, you know. I know the øh. one. Ikke you know who, men tæt på. Ja. <laughs> andre mennesker, det ser vi jo også gang på gang i bøgerne, han er ligeglad med andre mennesker. Fuldstændig. Han, han kan ikke knytte sig. Det også, jeg, jeg ved ikke, om du lægger mærke til, også på øverste side 312, der står det der, at man kun, når jeg var sammen med mine nærmeste venner, selvfølgelig, det var i forhold til, at de skulle kalde ham voldemort. Ja. Yeah. Hvor at... Venner. Venner, ja. Han har jo ikke haft nogen venner. Han har haft nogen, der fulgte ham. eller sådan, Fulgte. Ja, fulgte ham. Jeg kan ikke snakke i dag. Han har haft nogen, der fulgte ham, mm -hmm. og som så op til ham, og som glorificerede ham på en eller anden måde, men han har jo ikke haft venner. Nej, men jeg tror måske, det er også noget i forhold til, hvordan han lever for Harry. Jeg tror ikke, han gider fortælle hele sandheden. Jo, jo, han kan godt komme med på de her ting med, jeg var forældreløs, og jeg skulle klare mig selv, og... Mm. Jeg gav ikke en fuck for nogen og sådan noget. Fordi det er ligesom noget, han finder styrke i. Men jeg tror også, han er sådan lidt... Okay, det der med venner og hvad er det... Der tror jeg, det har han ikke behov for at dele. Det er måske også lidt mm. sådan punkt, hvor han tænker... Der er jeg lidt mærkelig. Jeg ved ikke helt. Jeg tror ikke, han har behov for sådan at kringe sin sjæl ud. 100 Nej. Med alle hans svagheder. Nej. Nej. Men det er helt. rigtigt nok, fordi det der med, at hans far er ja. Det er noget, han ellers har været meget pinlig over. Ja. Men over for Harry... Der er det lidt som om, han tager noget magt tilbage. Ja. Ved at det er sige... noget stolthed, han viser frem ved at tage det her navn. Ikke? Ja, både fordi de er fælles om at have mm -hmm. en mokler forældre ja. men også for at sige, men med det jeg er jeg så kommet videre fra. Det ja, er sådan... præcis. Jeg har overvundet det svaghed, ja. som du så ikke har. fordi du, du er har ikke... stadig halvmokler. Lige præcis. Jeg er større end nu, fordi nu er jeg Voldemort. Ikke? Men da, da Harry så begynder at tale om det her med... Altså, du er ikke den mægtige så trolmand. det er Albus Dumbledore, og du ryster i bukserne bare ved hans navn, ikke? Der bliver han fucking sur. Ja. Og skal lige sådan lægge sit ansigt i rette folder igen, det tror jeg faktisk. Jeg må så store. sige, at jeg synes, Harris' måde at det sammen på er lidt kikset. <laughs> altså, du er haselig, du er frestødende. Den <laughs> snakker han jo om, hvad hedder det, hvordan Voldemort ser ud, da han var en del af Coral. Ja, det er rigtigt, men stadigvæk... Altså, han kører på hans udseende. Ja, ja. Det... Det sådan, hvad med, at du er mega ond? Altså... Det tror jeg bare ikke rigtig gør noget for Voldemort <laughs> at blive kaldt mega ond. Men han er sgu da også ligeglad med, hvordan han ser ud. Jo, Voldemort jo. går ikke op i udseende. Men jeg tror, det han... hvis du læser lidt tidligere i den sætning, der står der også noget med, at du er et vrag. Ja. Gør godt ikke det? Prøv at læse det hele. Og jeg har set, hvem du virkelig er. Jeg så dig sidste år. Du er et vrag. Du er knap i live. Længere kom du ikke med din berygtede magt du må gemme dig i skyggerne. Du er hæslig. Du er frastødende. Jeg tror, ja. at det handler det mere om, at du har ingen magt. Nej, vis hvad for et billede du er der, er der nu, ja. i nu. I nutiden er mm. du ingenting. Ja, du er ikke stærk. Du er ikke almægtig. Du er knap et spøgelse. Ja. Altså han er virkelig, han har ingenting. Og jeg tror mere, det er det, der handler om, egentlig, at han går på. Han er jo også hæstelig. Han en klam. Ja, men det, det er Voldemort fuldstændig ligeglad med. Ja, men det er rigtigt. Men det er, den der, det er det der med magten, der gør der Ja, gør det er det, det handler om. Og det, og ja, det, jeg tror bare, fordi jeg synes, at den måde Harry han formulerer sig på, der er det, virker det, som om det er meget hans udseende. Hvor at, <laughs> du er <hasen> <laughs> ja Hvor at det Voldemort nok bliver, øh, bliver, eller Romeo bliver ked af, det er, at han ikke er magtfuld. Ja, lige præcis. At han alligevel stadigvæk skal høre på, at han er dårligere end Dumbledore, selvom han har fået jaget Dumbledore væk fra, fra skolen. Ikke? Jo. Hvor Harry er sådan, at jamen, han er jo ikke længere væk. Men øhm, der er i hvert fald helt sikkert nogle issues. Apropos det, jeg sagde med lyve, ja. så siger jo lige starten, inden han overhovedet afslører, at han er voldtemordt, at øh, han er et minde, som er blevet gemt i en dagbog i 50 år. Mm. Og det er jo ikke rigtigt. Ej. Det er jo noget af det, Dumbledore fortæller senere, at han er jo faktisk en hokruks. Ja. Og minder kan ikke gøre sådan noget her. Men det er jo også altså en hokruks, Altså, selve definitionen af Horcrux er jo også nogen, der ikke vil skade sig selv. Altså, de, mm -hmm. de, de vil jo ikke afsløre sig. Nej. Så, Hvis han siger, at han er Horcrux, kan man finde en måde at slå med hjælp. Præcis. Så mm -hmm. ved man, hvordan man skal yderligge ham. Så han, ja. han er jo klog nok som Horcrux til at vide, at det må jeg ikke fortælle. Ja, lige præcis. Men det synes jeg det, det er alligevel egentlig er ret interessant. at han, Vi tænker meget, at det vi får at vide, Voldemort er rigtigt. Altså, vi kan ja, godt det høre, tager man for god vare. Vi kan godt sådan høre, okay, nu det så Han Harrys mor og ser hun er en klam mokkelfødt og sådan noget ting. Det kan vi godt forstå, at det er hun nok ikke. Ja. Han er bare undskabsfuld. Ja. Men, men det er også interessant, at man sådan læser ned i det andet han siger og egentlig finder ud af, hvad er det faktisk der er rigtigt og hvad der er det forkert. hvad lyver mm -hmm. han om? Fordi de senere gange vi interagerer med ham, er det jo også godt at finde ud af. Er alt hvad han siger rigtigt eller er der også nogle løgne ind imellem? Mm. Kan vi sådan skille ham lidt af? Ja, ad? der er en blanding. Altså for der er jo nogle ting han siger der er rigtigt nok. Mm -hmm. Blandt andet, altså, at dagbogen lavede han, mens han gik på skolen, mm. da han var 16, ja. og, og den oprindelige tanke var, at så kunne han komme tilbage og, ja. og udføre det der store arbejde, mm. som sædselig havde tænkt sig. Men når det så er sagt, så var det jo også for at prøve at se, om han kunne finde ud af at lave en hårdgrøs. Det er nemlig det, fordi det tænkte jeg også, da han sagde, det var for, at der var for nogle andre, som kunne fuldføre mit arbejde. Ikke ja, helt. Nej, der, der er også en bagtanke mere, ja. som måske faktisk er hovedtanken. Det der med himlens kamera er fint nok, men altså... I virkeligheden er det nok mere det, der med Men kolleger, på det ikke? tidspunkt, da han var 16 år, ja. der tror jeg det rigtigt nok, at det var det, der, var der måske var hans store intention. Ja. Og han ville prøve at se, om han kunne finde ud af at lave en hårdkruks. Senere var det mere, tror jeg mere, det var det der med at være udødelig og sådan noget. Ja. Men, Men det er der, hvor den adskiller sig, den her, ikke? Jo. Den er lidt særskilt, og den falder heller ikke ind i den samme kategori i forhold til udformningen. Fordi det er bare en random skole, der ja det, ja, det har vi jo også snakket om. De andre de, de er meget nøje udvalgt på mm -hmm. en eller anden måde Den, her, den virker lidt mere tilfældig. Ja, men hænger alligevel godt sammen med skolen, fordi det taler meget ind i, hvem han var som elev. Ja. Det her med, at det er en dagbog, som er ja, lavet til en skoledreng eller sådan noget, ikke? Mm -hmm. Ja, det er meget interessant. Det er det godt nok. Ja. Det er en spændende snak, de har her. Og vi får virkelig meget at ved. Det er også derfor, det er svært at finde ud af, hvordan man lige skal hæfte sig ved, fordi man får så mange informationer, ikke? Skal vi lige prøve at opremse nogle af de vigtigste informationer, vi får? Jamen, det kan vi godt. Altså, der er det her med, at han lavede dagbogen det er, at 16. Mm -hmm. Og at øh, han er og bliver voldemort. Mm -hmm. Det synes jeg også er ret væsentligt. <laughs> og, og så, at, øh, at, at han har manipuleret med Dini. At hun ja. ikke hele tiden har vidst, hvad hun har gjort. Det mm -hmm. synes jeg er meget vigtigt for Dinis uskyld i det her. Mm -hmm. At hun har også handlet uden at vide det. Ja, og der tænker jeg også, at han har en vis stolthed i, at kunne have fået hende til at gøre de her ting. Ja. Fordi han er i hvert fald ikke sådan, at det gjorde hun med fri vilje 100%, og nu har hun så forresten givet sit liv til mig. Det lyver han ikke om. Jeg Ej, tror nej. han er meget sådan, jeg har totalt ødelagt den her lille pige. Ja. Det er mega fedt. Jeg tror, det er meget den følelse, han har omkring ja, det. Ja, det er det. Og så er det hele det her med, altså hans øh, interesse i Harry, mm -hmm. som også er nogen, en vigtig information, som er det her med at vide, hvad var det ved dig, ja. der gjorde, at jeg døde præcis. senere præcis. i mit liv. Det er sådan lidt sjovt, det der med tids. Mm. Ja. ja, det er sådan lidt forskudt, og igen det der med, at han ikke rigtig ved noget om sig selv i fremtiden heller. Nej, han er jo meget interesseret i at høre, hvad der sker med ham. Ja, ja. Det, og det er egentlig sådan, hvor man sådan de her spørgsmål. Dem kender vi egentlig svaret på. Det gør han bare, ikke? Ja. Det er sådan et pudsigt. Ja. Men ja, noget andet, jeg egentlig også synes er interessant, er igen, hvordan han trækker alt det her ud, og han ikke rigtig gør så meget egentlig, andet end at snakke. Som du siger, det nok, fordi han er et hukruks, og han skal have samlet kræfter til sig gennem Ginny, men at han lader basilisken til over og lader den kæmpe, og egentlig også ender med at lade Harry overleve. Fordi at, at Folks kommer hen og, og græder på hans skuldre, og det er så hele det der sorg for. Og, og han, det finder vi jo så ud af, han ved jo faktisk godt, at en fønix øh, ja. tårer er helen Eller helbredende. Lidt sjovt, han ikke. Øh, han tænker øh, sig ikke om. Nej. Han, tror, han, altså, han, er han så... har så travlt med at stå og snakke til Harry om, nu dør du lige om lidt. Nej, ja, ja. du dør. Så altså, han har mere travlt med at stå og hovere, ja. Hvilket slet ikke ligner Voldemort. Han er normalt mere beregnende. Ja, men jeg tror, det er fordi, at han 16 år selv har ikke lært det her nu. Han har ikke lært, at hvis du går og spiller din tid... <laughs> med at stå og så kan det gå galt. Det er det. Ja. Altså, det, det er det, der er foran, ikke. Man skal bare gøre det. Ja. Altså, ikke så meget pjat, bare gør det. Ja. Og det har han ikke lært. Han, bruger, han spiller for meget tid. Det var det, jeg havde tænkte med, mens jeg læste. Altså, hvis du skulle se det fra Voldemort's perspektiv, undskyld fra Romeos perspektiv, hvis han var lidt kvik, og hvis han godt kunne tænke sig at blive en hel Voldemort igen, ja. så skulle han have taget Ginny ud af Hogwarts. Man kan se, at hemmelighedens kammer er ret safe, men han vil gerne have Harry ned i hemmelighedens kammer. Ja, er, at han vil jo gerne snakke med Harry. Ja. Ansigt til ansigt. Ja, det er idiotisk. Hvis han bare gerne ville komme tilbage til live, så skulle han have hævet Jeannie, enten havde hende ned i kammeret uden at have sagt noget, og så ville hun bare lige pludselig være væk. Ja, fordi hun skriver jo selv en meddelelse, eller han ja. får hende til at skrive en meddelelse på væggen om, at mm. hun er kommet ned i kammeret mm. Mm. Ellers så var der jo gået meget længere tid før at folk havde fundet ud af hvorover hinden. Han er en mega drama queen, ikke? Jo. Hvis han havde <laughs> jo. han kunne sagtens have gået ned i kammeret og så øh, ikke have sagt noget som helst har taget hendes liv og kommet til liv igen eller han kunne have taget hende ud for Hogwarts mm. gemt hende ud i den forbudte skov et eller andet sted og så givet det samme uden alt det her drama. Ja. Og så ville han være blevet en voldemand igen. Ja. Det er fordi han skal have det her bond villain moment, ikke? Ja, jo, jo. stortest stor forfald. Altså han Han er jo på den måde selv skyld i at tænker går galt for ham. Mm -hmm. Det er han virkelig. Det er han. Også øh, i firen, hvor han skal kæmpe med Harry på kirkegården. Mm. Øh, spoiler alert. Øh, <laughs> men der skal de jo også stå og snakke i 100 år. Ja, I stedet for at han bare prøver at dræbe ham med det samme. Ja. Altså, Jamen, han, han bliver ved. Han lærer ikke af sin fejl. Han vil Nej. altid stå og fortælle og fortælle og fortælle. og fortælle Jeg er så klog. Hør hvad jeg har gjort om en snit. Et... Hvis du nu bare slår ham ihjel, så kunne du faktisk komme ret langt. Ja. Han spiller sin tid. Ja. Og det, det bliver hans... Nedsfald? Hvad kan man da det? Nederlag. Det fører fx. til hans nederlag i hvert fald. Ja. Mange hensener. Mm -hmm. Ja, det synes jeg godt nok var lidt sjovt. Ja. Skal vi øh, gå lidt videre? Mm. Mm. Jeg havde egentlig lidt om Dine, men jeg synes, vi har været inde på det. Ja. Så det, øh, det er ikke noget, jeg vil gentage. Nej. Det eneste, jeg lige synes er lidt interessant, vi ikke har snakket om, det er lige i forhold til, øh, at Harry, han øh, føler sig meget alene ja. nede i kammeret. Ja, han står der, ja, ind til fox kommer. Mm -hmm. Men men indtil fox kommer, der står han jo sådan og tænker, at jeg er helt alene. Han har min tryllestav. Hvad, hvad skal jeg gøre? Altså mm -hmm. jeg, jeg, jeg har jo ikke, jeg kan ikke gøre noget. Nej. Føler så meget magtesløs. Mm -hmm. Og så kommer fox flyvende og bare det at fuglen er der. Han tænker mm -hmm. også selv, hvad skal jeg bo den? Til? Den kan ikke hjælpe mig. Altså den, den kan jo ikke noget. Det er også hans umiddelbare tanke, ligesom det, det Romeo ja. siger. Men bare det at den er der. Ja. Til stedeværelsen, er nok i at han får noget kampgeist til ja. Der er nogen, der er sådan er med ham på en eller anden måde, om det så bare er i tanken, ikke? Jo. Så er der nogen, der, der ved, hvad der sker med ham. Og det giver ham noget mod. Ja, lige præcis. Og jeg synes egentlig også, det var interessant, det her med Forks da den, den kommer ned med hatten og sådan noget. Hvordan det egentlig lige hænger sammen. Fordi Dumbledore siger jo senere, at det er fordi, at Harry, han bare, altså, snakker om Dumbledore loyalitet, ja, ikke? han Altså, ja. han udviser ham loyalitet og siger det her med, at han er ikke længere væk, end som så, og det vil altid være ham, der er den med, strøm, man, sådan noget. Mm. Så kommer folk frem. Teleporterer sig er ned, tror jeg. Ja. Fordi den kan jo ikke finde en gang, den vil egentlig stadig er åben. Jo, jeg eller tror ned. faktisk, den flyver ned igennem indgangen, fordi du, du den flyver ned? forbi i vi for at vi ved? vide. Gør den det? Ja. Okay. Men ja, kommer der ned, og, og, og han er sådan, "Nå, okay, så må der alligevel være nogle af ting i sådan Er det Dumbledore, der sådan bevidst sender den, eller kommer den simpelthen bare af sig selv? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg nemlig heller ikke, jeg synes, det altså, jeg tænker umiddelbart, men det er Dumbledore, der er sendt den. Kunne Dumbledore selvfølgelig selv bare være gået derned også. Men så, mistet, ja. så er hele pointen med, at Harry skal selv gøre alle de her ting, der forsvinder mm -hmm. det forsvinder lidt. Dumbledore opdrager jo Harry til selv at kunne besejre Voldemort. Ja, Med hjælp selvfølgelig. Men... Det er jo det, han får her. Altså, han ja. får jo alle remedierne til rent faktisk at slå Voldemort eller Romeo ihjel. Ikke? Jeg tror, at det er Dumbledore, der har sendt der derned. Ja, det tænker jeg også. Selvom det, det på et eller andet punkt gør det hårdere, at han bevidst ikke selv er kommet derned. Ikke? Jo. Men Forks Gør Men der er dog flere gange jo. Ja. Altså, lader han jo Harry selv om det, ikke? Han, han gør det jo godt, heller ikke i etteren. Nej, og i, øh, i bog 3, der er med, med Peter Pettigrew, mm -hmm. der kommer han jo heller ikke ned nej. og hjælper. Altså, det er rigtigt, selvom han, han jo faktisk er der. Han er på skolen der. Mm. Altså, der er mange gange, hvor han ligesom lader Harry lidt selv om det. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, den eneste situation, eller nogle af de eneste situationer, hvor han faktisk ikke kan hjælpe, det er i firen. For der ved han reelt ikke, hvad der sker. Der er han ikke... Der ved han ikke, at den øh, på er en, øh, hvad hedder det der? Øh, en transitnøgle. Transitnøgle, nej. Så mm -hmm. der kan han ikke gøre noget, nej. nej. men ellers så, så udsætter han ham for de her ting. Man giver ham samtidig også remedierne til at kunne håndtere det. Mm -hmm. For han sender Fox ned Fox hakker øjnene ned på basilisken, så den ikke kan forstå ham længere. Og den, Og der, den har hele uh, helbredende tårer. Lige præcis, selv hvis han bliver angrebet, kan han faktisk hels igen. Der er sværet. Harry har, jeg, jeg tænkte også, inden jeg læste kampscenen, der var sådan okay, hvordan fanden kan han være så god med det her svær? Og så fandt jeg ud af, at kampsinen er ikke med i den her bog. Ja. <laughs> så Okay, fair nok. Så han laver faktisk et godt stik, og den der slange, der bliver ved med at komme frem og hugge ja. efter ham og sådan noget, laver et godt stik ind i munden på den. Og det er faktisk det. Fordi ja. de slangen fatter ikke, hvad den laver. Den er ikke så klog. Nej, og den er blindet, og den. Hvorfor slår... skal jeg også sige til ham flere gange, det er ikke fuglen, du skal dræbe, det er drengen. Ja, for helvede, rundt, altså. Ja. Gå efter drengen, ikke? Ja. Og Så det er egentlig utroligt meget held Ja. Det er ikke, fordi Harry lige pludselig er blevet en stor kriger, at han vinder nu. Det er ved hjælp af de redskaber, men det opbygger noget mod hos ham. ikke. Jo. Og han lærer noget om, om Romeo, og han lærer, hvordan han håndterer de her situationer. Og det synes jeg egentlig var ret interessant. Fordi så er det alligevel ret meget mere gearet til hans niveau. Ja. Selvom det virker meget voldsomt, at skudere ned til den slange der. Ja. Så spørgsmålet, hvis han ikke havde sagt det her med Dumbledore, om den så var kommet? Ja, det ved vi ikke. Det formoder jeg. Det håber jeg. Ja, det håber jeg også. Det tror jeg, den meget altså... Men det er jo sådan det her med magi, ikke hvordan det lige fungerer. Ja. ja, det er lidt voldsomt, men det vil selvfølgelig være oplagt at snakke om Dumbledore på et eller andet tidspunkt. Når det nu er Romeo, ja. og han har de her issues. Ja, men ja, jeg tror simpelthen, vi har været rundt om de karakterer, som vi skulle snakke om egentlig. Mm. Altså, vi kommer selvfølgelig ud af himlenes og møder Ron og Glitterik. Og Glitterik er helt blæst. Har ingenting tilbage ind i hovedet. Og det er meget sjovt, men... Ja. Og Ron er glad for at se Jeannie. Ja. Men jeg forstår heller ikke rigtigt, hvorfor hun er så ked af det, fordi er sådan, er du kommet til skade? Mm. <laughs> hun er næsten blevet myrdet. Ja. Og hun har været... Øh, ja. Besat. Tanket, besat af, og også, øh, mørkeste troldmand. I lang tid. Tror du, hun er ikke okay? Altså. I meget, meget lang tid. Ja. Altså, det er jo sket flere gange, sikkert flere timer. Altså, ja. det er jo frygteligt, ikke? Men det forstår Ron bare ikke. Altså, der er han bare ikke øh, mentalt Nej. klog. Nej. Så, øh. Men jeg tror at heller ikke helt, at han kan sætte sig ind i, hvad der sker. Nej, bare, at... han, og han, ved, han har jo heller ikke kørt alt det, som Harry har. <coughs> nej, altså fordi Harry er jo heller ikke altid som mentalt med. Men, <coughs> men han har jo lige fået hele Romivers øh, forklaring om, hvordan han har besat hende og sådan noget. Så han kan måske godt ligesom sige, at ah, okay. der er klart et travme her. Ja, men det er jo egentlig ja, det der sjov ved Jinny, der er, hun runder op, hvor hun er sådan, åh oh, nej, jeg er næsten lige startet, og nu skal jeg sende hjem igen, og nu bliver jeg bortvist, og hvad vil morfar ikke sige, hvor man er sådan, hun håndterer det alligevel meget på sådan en måde som et barn, vil ikke? Mm. altså det er ikke så meget det med gudskelover jeg at leve hvis hun overhovedet har forstået at hun egentlig var tæt på at dø det ved jeg faktisk det ved jeg ikke hun har forstået, men, ja, men hun bliver ved med at græde Det gør hun. og jeg tror det er den der klassiske med at det der er nemt at snakke om det er jo sådan lige det der er til lige til åh mm -hmm. oh, nej bliver jeg smidt ud ja. men det er også et Altså det dækker over at hun, det hun græder over er jo nok i virkeligheden hele oplevelsen ja altså, det er rigtigt men hun kan ikke sætte ord på det Nej. Hun kan sætte ord på, at hun er bange for at blive smidt ud af skolen, men hun kan ikke sætte ord på, hvad føler jeg i forhold til at være blevet besat af Voldemort. Mm -hmm. Ja, Utrolig meget skam, tror jeg. Jeg tror, hun er så skamfuld. Ja. Den er hård, ikke? Jo. Tak, altså, Ginny. Ja. Vi, vi skal alle sammen tænde lidt lys for Ginny. Ja. Hun er dybt undervurderet og har det virkelig hårdt. Ja, det må man sige. Tak, altså, Skal ja. vi gå videre til den magiske Hvem skal starte? Jamen, altså, jeg har noget, der ligger lidt i forlængelse af hele den her snak med Romeo. Ja. Fordi vi taler jo lidt om det her med hans navn, og han laver det her anagram. Det kan næsten være, at det lige skal læses ja. op. Um, ja. Han trak Harrys tryllestav op af lommen og begyndte at skrive med den i luften. Hans navn kom til syne i selvlysende skrift. Romeo G. det blev Junior. Så slog han et enkelt sving med staven, og bogstaverne begyndte at bytte plads. Jeg er Voldemort. Og det er jo en ting, der skal fungere i oversættelse, det her. Ja. Det er, er kan... en ret stort ting med det, der er Ja, det er det nemlig. Altså på engelsk, der hedder han jo Tom Marvolo Riddle, hvilket man så har kaldt uh, Romeo Gode, Detlev Junior på dansk. Mm. For at det netop kan passe til, jeg er Voldemort, ikke? På fransk, der betyder Voldemort jo faktisk uh, flugt fra døden Voldemort. Og derudover, der skal Voldemort jo også, altså også udtales uden T. Så vi skal faktisk sige Voldemort, og ja. ikke Voldemort. Ja. Men det er der så ikke mm. nogen, der gør. Det er bare sådan, det er blevet. Desværre. Jackie, men, men apropos det med oversættelser, så var jeg nødt til at finde, hvordan man oversætter det på andre sprog. Det har vi jo også snakket om i forhold til, hvad Fred og George hedder på norsk. Ja, og hedder, og så sådan noget. Ja, ja, ja. lige præcis. Men der er virkelig mange sjove. Altså nogen, hvor de kun har været nødt til at skulle ændre mellemnavner, for at kunne, kunne det til at fungere. Og okay. det er for eksempel på tysk, der hedder han Tom for Lost Riddle. På tjekkisk hedder han Tom Røjvold Riddle. Så hedder han øh, på italiensk Tom og Wolloson Riddle. Mm. <laughs> ikke så hyggeligt. Okay. Men ja. det er meget nice, de har kunnet få det til at gå op med altså, de to af navnene, ja, ikke? Ja, det ja. synes man. Så er der på latin, der hedder han Tom Musvox, med X. Riddle. No Og nu kommer det sjov, for nu begynder de virkelig at ændre på det. Det er for eksempel på fransk, der hedder han Tom Elvis Jidusser. Ja. <laughs> på øh, islandsk hedder han Trevor Delgome. Trevor? Det er ja. ligesom en emelstuse. Ja, det er det. Kan I vide, hvad den så hedder? Ja, det, den hedder måske også Trevor. På norsk <laughs> der hedder han Tom Dredolo Venstre. Venstre? Venstre. Nå. Og på svensk der hedder han Tom Gus Mervolo Dolder. Okay. Det lyder ikke særlig uhyggeligt, Rune. Jeg, jeg synes, de alle sammen er bedre end Romeo. Ja, Romeo, ja, det havde været bedre, sådan Tom. Ja, Tom. Det havde det nok, men det er fint nok med det her gåde, fordi så er det ligesom oversat redden, ikke? Jo. Det gør egentlig ikke noget. Men det der Romeo, det, jeg tænker også lidt, at de har gjort det, fordi det passer til hans karakter som ung. Tror du ikke det? Jo, der, der er han lige... jo den der indsmirrende, charmerende ja. type. Ja. Pæn også. Ja. Jeg kunne forestille mig, der var lidt sammenhæng, mellem det var sådan, okay, han virker lidt, lidt som Romeo, det passer med det her anagram, mm. han kommer i til at have Romeo. Ja, ja. ja. Kunne jeg kunne forestille mig. Ja. Vi kan selvfølgelig spørge over den danske kortsætter, men øhm, ja. det er min antagelse. Ja. Mm? Jeg har fundet lidt om sværet. Uhuh. Det har vi ikke snakket så meget om endnu. Nej. Og jeg, jeg, jeg vil ikke gå ind i sådan, hvordan det ser det ud, og hvad det laver alt det der. Det, det, det er ikke sådan, det, jeg har kigget på. Vi vel... har kigget på sådan noget bagved. Ja. Det er vel nissesmedet, er det ikke det? Jo, det er nissesmedet. Jo, det er det. Og det, det får jo også lidt betydning senere. Mm -hmm. Men øh, i hvert fald, så er der sådan lidt en reference til Escalibur-sværet. Mm. Det der af Præcis. Og det er kun af den rette, ligesom... Altså, det, det er den rette... Hvad, Konge siger. af England. Ja, altså det er jo så Arthur, der skal hive det derude, mm -hmm. ikke? Hvor er det i børn, så det jo så en, kun en ægte Gryffindor-liv, der kan gøre ja. det. Er det kun ud af hatten, man kan hæve det? Det er jeg faktisk i tvivl om, men både sværdet og hatten var Godric Gryffindors. Så giver det jo mening? Så det endnu. kunne man godt forestille sig. Ja. at det hænger sammen på en eller anden måde. Mm -hmm. Ja. Så bliver det jo brugt til at dræbe to slanger. Først Basilisk, senere en allergini. Det er rigtigt. Og det kunne godt sådan repræsentere måske Godric Gryffindors had til slanger. Og Slytherin. Det er faktisk rigtigt, jeg har slet ikke tænkt over. Nej. Det giver faktisk virkelig god mening. Ja. At også at det går igen, det, er det samme svært. Ja. Det sker på den samme måde. ikke Altså Neville hiver det også tilfældigt ud af, hvordan får han egentlig fat i hatten. Kan du huske det? Det kan jeg ikke huske. Nej, men den er der lige pludselig. Ja. Det er det sidste syvende, og han hiver den ud og hakker hovedet af den, og en longini. Ja, det ja. hænger det faktisk utrolig godt sammen. Altså, ja, det gør det nemlig. Altså, der er tænkt over det på en eller anden måde. Mm. Jeg havde alligevel ikke lige tænkt over før. Så er sværdet jo så det eneste fra de fire grundlæggere, som ikke er en hårkruks. Ja. Tværtimod er det jo så noget, der kan bruges til at ødelægge de andre hårkrukser, ikke? Ja. Man kan sige, at Hatten er vel også... Øh, det er jo også et øh, artefakt fra de fire grundlæggere. Han har slet ikke fået fat i noget fra Gryffindor. Nej. Så han nok gerne havde villet det. Ja, jeg tror godt, han ville have hvad hedder det, lavet sværet om til en hårkruks. Ja. Jeg tror ikke, han tænker på Hatten som et rigtigt... Nej. Hvad hedder sådan noget? Ja. Yeah. Eller artefakt. Det er jo heller ikke... Øh, det siger han jo også, at det kommer ned i, i, hvad hedder det, i hat, hans kammer, ja. sammen med folks, og altså han lader det, det gøre, totalt den ja, der hat. Sådan, ja. Du har fået en eller anden gammel bøg og en tankfugl. Ja. Fuck den, der. hvad ja. skal du bruge det til? ja Altså han er virkelig sådan, wow. Så den hat der, tror jeg ikke, han at han ved, at det var Gryffindor's og, øh, hat. Altså, nej, han har tit det. Han betyder de, ikke noget for ham. Nej, han har tit de, det her sjove ikke, med, han sådan, de ting, han finder spændende, er mega spændende, og de ting, han ikke finder interessante, det han bare sådan et, det må bare være det værste lort. Ja. Hvis jeg ikke har interesse, så kan det ikke være Men der skal være også spændende. være en form for øh, glitter. Altså, sådan, ja. ikke? Altså, der er medellion, der er lavet guld, stort. og så er der pokalen, der også er lavet af sølv eller guld, mm. og diademet der også er sådan meget værd. Ja. Det er også nogle ting, der i moklerverdenen vil være meget værd, ja. det fordi rigtigt. at det, det har en materiel værdi, ja. og det også. samme har sværet. Der er også rubiner på og sådan ja. Men det er jo det, man ser lidt med de her mørke troldmænd i den her verden, at det er meget med det her shiny. Det, det er jo også det med familien ja. Det skal se lidt af lide, noget. Det, det ja. Og han kommer jo også fra dårlige kår, så når man gør det, kan man tit godt lide at flashe lidt, ja. måske. Ja. Så jeg, jeg er ret sikker på, at han gerne vil have hvad hedder det forvandlet sværet også. Men mm. det, det fik sådan en modsatte effekt. Thank God. Ja. Det er ham, der spiller Neville i filmens yndlingsrekvisit mm. sværet. Sådan. Ja. Og øh, ja, så kan man sige, der er noget meget smukt i at svare det viser sig for de to elever, der nok har allermest brug for, for at få at de hører til Gryffindor, både Neville og Harry. Ja. ja. Det synes jeg er meget, ja. meget fint. Det synes jeg også, at de, de altså, allermest sande elever af ja. Gryffindor, ikke? det de, det. er det. De er så tæt på godt og Gryffindor, som man overhovedet kan være. Ja. Frem for alle de andre Gryffindor elever. Det ja. synes jeg også er rigtig fint. Især Neville. Ja, lige præcis. Han er jo vores hjertebarn. Ja. Det er så der var en lytter der kaldte mig for Neville. Ja. <laughs> Og mig fra Hermione. <laughs> ja, ja. Jeg føler jo da meget glad. Ja. Yeah. Nå. Så er det jo lavet af sølv, og det bruges ofte i mytologier til at dræbe vampyrer, bare ulve, generelt sådan nogle mytologiske væsner. Ja. Yeah. Så der er jo godt være noget symbolik i, ja. det er det, det, det lavet ud af. Og så øh, har man valgt, det desværre i filmen, mm. det ligner et, som Napoleon Bonaparte også havde. Ja. Ham, der lavede alle Napoleons grine mm. efter den franske revolution. Ja. Det synes jeg var lidt griner fordi det er jo ikke ligefrem... Eller det kommer på, hvad man ser ham, men, men jeg ser ham jo som en lidt magtlyderlig type. Mm -hmm. som... Det kan være, det er, fordi der har været meget storslået men Det var det jo, ja. Men bare sjovt, man efterligner det. Ja, det er jo lidt positivt. Det er nok bare var inspirationen. Og så er der jo sådan lidt øh, filosofiske forhold til, at øh, Nietzsches citat har inspireret til sværets egenskab, mm. som er det her med, at det der ikke greber, der gør dig stærkere, ja, det gør Sværet tager også kun imod det, der gør den stærkere. Det er, det er faktisk det, der sker jo med at den får basilisk gift på sig i netop det her kapitel, ja. der gør, at den faktisk kan slå hukrukser ja, ihjel. det er faktisk rigtigt. Det er jo måske meget væsentligt at nævne. Mm. Ikke? Altså, det er jo ikke et svært i sig selv at gøre det. Nej. Det er det, at den bliver impræneret i basilisk gift. Ja, så øh, hvis man påfører en masse mag magiske ting på den, så bliver det et utroligt stærkt svært sidste ting. Man kan jo forestille sig, at det er vanvittigt stærkt allerede nu, for det er jo eksisteret i tusind år. Præcis. Så det kan nok nogle ting i forvejen. Men, øh, ja, nu bliver det, det er så endnu stærkere. Fordi de får det der lidt skift på sig. Mm. Ja, og så er der jo den her diskussion omkring, det er også noget, J.K. Rowling har gjort bevidst, men har lavet den der diskussion omkring, er det nissers eller er det troldmænds? Hvad gør en berettiget til noget? Et, et, ja, altså et artefact. altså Fordi nisserne mener jo, at det er dem, der har, den, der har lavet sværet, mm -hmm. som det tilhører, uanset om andre så låner det. Ja. Om de har købt det eller ej, ja. så er det stadigvæk den, der har lavet det, der ejer det. Mm -hmm. Og hvor troldmændene mener, at jamen, hvis man giver penge for noget, så har man jo en reel byttehandel, hvor det så er så den nye ejer, mm -hmm. der har det. Altså på et eller andet punkt har man jo altid sådan kreativ ejerskab over noget, mm -hmm. hvis man har lavet det. Det ved jeg dog godt, hvis jeg ser, at jeg har tegnet et eller andet, eller malet et eller andet, så tænker jeg også, at det er mit. Fordi det er mig, der har skabt det. Ja. Og når man giver det væk til nogle andre, så kan man ikke gøre med det mere, hvad man vil. Men man vil Nej. selvfølgelig altid have en ejerskabsfølelse over et eller andet. Ja. Men det er en interessant diskussion. Ja, altså J.K. Rowling, hun har selv været ude og sige, at det, hun synes er rigtig spændende, det er, når forskellige kulturer mødes, mm -hmm. som har forskellige overbevisninger. Ja. Og når de så clasher, mm -hmm. hvad er så det rigtige? Altså, fordi man kan jo både argumentere for, at nisserne har ret, og at troldmændene har ja, ret. Ja. Altså, det, der er jo ikke noget sandt svar her. Selvfølgelig er det rigtigt. Fordi begge parter føler jo, at de er de retmæssige ejere, mm -hmm. desværre. Det Det er rigtigt. Og så er der jo Hermione, som mener, at det er Harry, der er de retmæssige ejer, fordi et har vist sig for ham. Ja. Den er så lidt mere løs ja. Ja, tynd, ved jeg sige. Altså der vil jeg sige, at det... Det gør det jo for alle, særlig på nøjelige Altså man føler jo, det er ligesom det der med, øhm, hvis vores forfædre har taget til fremmed kultur og har stjålet ting, mm. som, de så, som vi så i dag viser på museer. Ikke? Altså der kan man så have en diskussion, skal de her ting gives tilbage til det lande, hvor vi tog dem? Eller er det nu en del af vores historie, fordi vores forfædre har taget dem? Altså ja. det er også virkelig interessant, ikke? Jo. Og der er der, jo noget, der er der jo så det her element med, at man har stjålet noget eller røde nogen for, noget for nogen frem for at betale penge for det, ikke? Jo. Men det er jo ret spændende. Men der vil nisserne jo så sige, at de har bare lejet sværd. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Men igen, så må lige præcis i den her specifikke samtale, må det jo så være, at man simpelthen skal have en kontrakt, ikke? Og finde ud af, hvad er reglerne her? Har man lejet det, eller har man købt det? Jamen, der vil nisserne jo stadigvæk sige, at det er papir. Ja. Det er, det. Ikke, det er ikke nok, altså. Nej. Hvis, hvis du ikke har lavet det, ejer du det ikke? Nej. Eller må man give noget, der er lige så meget Sådan en meget vær. marxistisk uh, tilgang, ikke? Sådan, ja. Som det her med, at vi udbytter arbejderne, så, altså reelt ejer tingene af mm -hmm. arbejderne, fordi dem, der har skabt det med deres egne hænder og sådan noget. Ja. Ja. ja, det er rigtigt nok. Det er meget interessant. Det er det virkelig. Jeg har heller ikke noget svar på det. Nej, og det, jeg har heller ikke noget svar. Altså, første gang jeg læste bønder, var jeg nok til bold til at give troldmændene ret, fordi mm -hmm. jeg tænkte, jamen du har jo givet penge for det. Ja, yeah. fordi at jeg selv har den der lidt kapitalistiske tankegang. Mm. Det, har det er vi jo alt at vi har penge jo. Yeah. Det er jo for, for at kunne bytte med ting, så er det er nemmere yeah. for os at vurdere, hvor meget ting koster. Og altså, hvis vi har en fælles valuta. Yeah. Man kan sige, at hvis, øh, hvis, hvis næsterne måske havde fået et andet sværd tilbage, om de så havde haft det på samme måde, om det er fordi, det er specifikke penge, de har fået for det. Jeg ved det ikke helt. Nej. Altså, hvis de havde fået noget, der var lige så værdifuldt, måske mm. fået Rowena Ravenclaws dividende eksempelvis. Ja, yeah. hvis de havde fået det om de så stadigvæk ville synes, det var lige så slemt at skulle give afkald på sværet. Ja, det fordi, ved fordi, ikke. Altså, ikke. Det er jo lige noget, der er lige så meget værd, i hvert fald i forhold til sådan... Materielforstand. Ja, men også i forhold til det kunstneriske og det håndværksmæssige. Ja, men er det lavet af nisser? Jeg tror også, det er, fordi det er lavet af nisser. Ja. Det er det, de går ud på. Ja, det er, den. Det er nok, fordi det er lavet af nisser. Men altså, jeg tænker stadigvæk, man må kunne bytte med ting på en måde, så man ikke har det der ejerskabsforhold. Ellers så giver det slet ikke nogen mening, at man bytte noget. Ja, jeg tror jeg bare, at man næsten vil sige, at man, man låner ting ja. af hinanden. Så må man, man ejer næsten, det ikke. Nej, men så må man næsten formode, at der skal være en lavere pris. Og tænke også, hvem skal så have det inden for nisseverdenen? Hvem ejer så desværre? Er det sådan en hver nisse, der får det i sin besiddelse, eller er det dem, der har skabt det? Som måske er døde. Som måske er døde. Er ja. det så deres familie, man skal give det tilbage til? Ja, altså, der, er, også, ja, ja, der er, synes, er mange løse ender Jeg her. synes, det er et ja. lidt dårligt argument, fordi jeg synes, det stammer meget fra gårdhed, især i forhold til ham med grabhook. Altså, fordi ja. jeg tror ikke, at han har tænkt sig at finde de retmæssige nisseejere. Jeg tror, han vil have det til sig selv. Ja, ja, det har hans taget. Ja, fordi han er nisse. Så beretter ja. de ham til det, ikke? Mm. Og det ville jeg jo ikke mene var retfærdigt. Så skulle man jo finde den originale ejer ja. i stedet for. Ja. Ja, eller den originale smid. Som så Men ja, der det... er ikke noget rigtigt svar. Det er heller ikke, fordi Dickie Rowling har det holder med nogen. Nej, det er det, er det her for... med kultur Det er klassisk. det, der er det interessante i det. Ja. Når man har forskellige opvisninger, og alle føler, man har ret. Ja, det er jo mere sådan, Også i forhold til vores eget samfund med både religion og kultur, og hvordan vi håndterer de her ting. Det er vigtigste er nok bare, at man kan gå på kommunalmi, tror jeg. Mm. Langt den Respektere vej. hinandens grænser. Ja, ja. på øh, en god måde. Noget andet, hun ligesom har sagt omkring det her svær, det er sådan, jeg ved ikke, om det er mesa, men det er i hvert fald noget, hun har været ude at sige, det er, at gennem tiderne har troldmænd kæmpet mod mokler med svær, fordi at man inden for troldmændssamfundet synes, det er usportsligt at bruge trølstæv. Ja, mm. yeah. Og det har jo også været en måde at holde sig hemmelig på i forhold til... Mm. ja, Så derfor havde øh, Gryffindor også det her svært yeah. til at kunne kæmpe. Det var der mm. mange troldmænd, der havde. Og øh, ja, så er der noget omkring en sø og sådan noget, i bog 7, og det er der også i Legenden. Så der var også nogle flere træk. Altså, hun er helt sikkert blevet inspireret af det der Escalibur mm -hmm. spæred i stenen, noget. Så øh, ja. ja, men det var egentlig det. Godt. Så lad os gå til ja, frileje. Mm. Yes. Og vi har jo stadigvæk en milliard lyttersværk. Ja, ja. Så vi må undskylde virkelig for... Ja, vi får ikke lige altid svaret på dem alle sammen, men vi prøver. Vi skriver mm, dem op. Det gør vi. Ja, men skal vi bare tage det fra en anden af. Ja, vi kan lige tage en tre stykke eller sådan noget. Ja, men skal vi tage øh, det første. Mm -hmm. Det er fra Sara og Ida. De skriver, hej Amalie og Nanna. Vi er to lyttere slash fans, som har et spørgsmål til jeres podcast. Det omhandler magi og besvævelser. Hvordan laver man helt konkret nye besværelser? Hvordan bestemmer man, hvad besværelsen hedder? Hvordan man skal bevæge tryllestaven Og hvad besværelsen skal kunne? Tror I, at besværelser er de samme i hele verden? Har man f.eks. en kinesisk version fra Wingardium Leviosa? Befolkningen fra lande i Asien hvis sprog ikke er germansk, vil nok ikke kunne udtale de latinske besværelser. Eller hvad tænker I? Tak for en fed podcast. Knuds fra Sara og Ida. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Det synes jeg vil også. Jeg har svært ved at svare på, hvor de kommer fra. Jeg ved, have du har lavet en masse research. Ja. Yeah. Men jeg vil tænke i forhold til det her med, om man har forskellige versioner. Der er jeg ret overbevist om, at det har man. Altså for eksempel det her med, at man i Europa, der har vi ligesom de samme bogstaver vi bruger med sådan lidt tweaks, ikke? Altså så har vi EØ og A og sådan noget, og på og der er nogle omlaugt og sådan nogle sjove ting. Men i Asien, der bruger man jo forskellige skrifttegn. I Kina mm. har man jo et sæt. I Japan har man nogle andre. Og sådan for sig ligesom, så nej, jeg vil give helt ret i, at de kan sgu nok ikke udtale det. De nej. bliver nødt til at have deres egne besværgelser. Ja, jeg har lavet lidt research på det her spørgsmål. Mm. Og alt efter, hvad for en verdensdel man er i, så kan man godt udtale nogle besværgelser på forskellige måder. Mm -hmm. I Europa er det så bare udefra latin. Mm -hmm. Eller generelt i vestligt tænende lande er det mm -hmm. udefra et latinsk udgangspunkt, udgangspunkt at man, man laver besværgelser. Men det er... Ret svært at lave nye besværgelser, og det er derfor kun enormt dygtige hekse og troldmænd, som kan gøre det. Det er jo også en af grundene til, at Lunas mor dør. Ja. Det er jo, fordi hun forsøger sig med det. Hun er ikke dygtig nok til det. Mm -hmm. Det kan godt gå galt. Men der er rigtig meget sådan mystik omkring det her. Det er ikke noget, jo Rowling har været ude og at forklare. Mm -hmm. Så der er også ret mange sådan fans, der har forskellige holdninger til, hvordan man gør det og sådan noget. Men man kan sige, at vi ved jo, at man som barn kan få ting til at ske, bare fordi man har noget magi i sig. Mm -hmm. Så Harry har jo udført magi uden at have en besværgelse besværvelse. For yeah. eksempel, at han får det der glæst til at forsvinde. Og Nibble gør det også. På et tidspunkt får man jo så en tryllestav, som kontrollerer den der magi på en måde. Mm -hmm. Og så forsvinder de der impulsmagi magi Ja, lidt. fordi det bliver udledt gennem tryllestaven, ikke? Altså, det Man kan lidt forestille sig, at måske man har en magisk aura, og når den ikke kan blive udledt et sted gennem en tryllestav, så eksploderer den bare ud i stedet for. Det er ja. også det, man ser i den nye, nye filmserie her med Fantastic Beasts. Det er det, der er en del af problematikken, som vi ikke har forstået. At der er troldmænd og hekse der har rundt i, i moklerverdenen, og ikke kan få lov til at blive rigtige troldmænd. Mm. Men bare eksploderer lidt hist og pist. Ja. Fordi de ikke får lov til at bruge tryllestaler til at udlede deres magi. Ja, ja. Harry gør jo heller ikke hans magi bevidst. Han kan jo ikke selv bestemme, hvad det Nej. er, han får til at ske. Nej, det er det med det. Der er mange, der mener, at man kan opfinde nye besværelser gennem forsøg og eksperimenter. Det er nok ja. også det, Sarah Snape har gjort med den der sektum mm -hmm. på et tidspunkt. Ja, altså det, men jeg kunne forestille mig, at man jo startede ud med en idé om, hvad man har lyst til at ske. Ja. Og så må man jo måske sammenligne med, hvad andre besværelser, der minder om, kan gøre. Ja. Og så sådan prøve at komme frem til, hvordan skal jeg så få det her til at fungere. præcis Men der er ikke en decideret øh, manual til, hvordan man laver en ny besværgelse. Det sker bare, når dygtige hekser troldmænd ikke ligesom finder frem til sådan. Og ja, og så er det forskelligt i forskellige verdensdele, ud fra hvilken sprogstamme, man tilhører, hvordan de lyder. Ja. ja. Det er Der er også nogle steder, hvor de slet ikke altså udtaler nogen ord. der er også nogle steder, hvor man slet ikke bruger truldstiv. Det er nemlig det. Det gør ja. man jo ikke i Afrika. Nej. ah det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, det var det. Så har Mark spurgt os, hvordan havde kampen mod voldemort været, hvis Harry var kommet på Slytherin? Altså kampen mod Voldemort sådan det er en overordnet kamp? Ja, det tror jeg. Hvis han var kommet på Slytherin, så tror jeg, at det havde været meget problematisk for ham. Ja. Tror du også det? Jo, jeg er i hvert fald ikke sikker på, at Harry han ville udvikle sig på den måde, han gør. Nej. Det kunne godt tænkes, at han så bare blevet lidt mere venner med Draco Malfoy. Ja. Jeg, jeg ved ikke helt, om han var blevet venner med Draco, fordi jeg tror alligevel, der er rigtig meget ved Draco, der frastødte ham. Mm. Men jeg tror, han havde været meget udstødt og med meget ensom. Det er han selvfølgelig også på Gryffindor. Men i endnu højere grad på Slitter Ja, Han ville jo ikke have Ron og Hermione. Nej, det ville han ikke. Ron ville ikke være venner med nogen på Slitter Det er han meget sort omkring. Ja. Og Hermione kunne måske godt, men... men det er jo det der men med tilfældighed den... ja, og... Ja, og har man lige fag sammen og mm. sådan noget. Og de snakker jo generelt ikke rigtig sammen, når de har fag, fordi hun har travlt masse spørgsmål, og han står nede i og snakker med Ron. Så det er heller ikke sikkert, at de sådan ligesom ville finde fællesskab der. Nej, jeg tror, det havde de faktum, at han ikke havde Ron og Hermione havde ødelagt rigtig meget. Jeg tror ikke, ja. han havde kunne gøre de samme ting uden de to. Der er også mange gange, hvor det er de to, der øhm, i høj grad er med til, at han kan overvinde Voldemort. Ja, altså de løser nogle problematikker, og så kan han tage den i sidste ende. Det er ligesom ja. det her med skakspillet, ikke? Jo. Ron med i opløbet. Hermione, hun øh, er med til sådan, at lægge nogle store planer og sådan noget, men er heller ikke med til sidst, Nej. hvor det er Harry, der ligesom skal slutte det. Ja. Altså, men Hermione ja, ja. er jo tit hjernen bag. Ja, det er hun. Ja. Det er hun jo også her. Det er hende, der finder ud af, den basilisk. Ja, for trods af, at hun er forstenet, er hun også hjernen bag her. Mm. Så, ja. Det er hun nemlig. Så, ja, så er... han havde jo ikke kunnet besejre Voldemort uden de to. Nej, det har han ikke. Så på det punkt havde Voldemort jo nok fået held med at overtage magten igen, ikke? Ja, det tror jeg også, han havde. Altså, jeg tror i hvert fald, at han havde fået at slå ham ihjel hurtigere, hvis han ikke havde haft haft hvornår. Spørgsmålet havde. er, om Harry han vil være tilhænger af Voldemort eller ej. Jeg tror aldrig, han ville være tilhænger af Voldemort. Ikke efter hans fordre blev myrdet. Jeg tror, han ville have haft svært ved at skulle håndtere de her lighedstegn, der er mellem ham selv og Voldemort. Mm. Jeg tror, han ville have haft nogle endnu mere seriøse identitetskrigs, end dem, man har på Gryffindor. Ja. Men jeg er heller ikke sikker på, at han ville komme i så mange problemer. Fordi han ville ikke have nogen, der kommer i problemer for. Det er altid, fordi han skal redde nogen andre. At han har de her issues. Han skal forsvare nogen, han skal redde skolen. Men hvis han ikke har nogen, som han egentlig giver en fuck for... Hvorfor skulle hun så gøre mm. Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror, at deres venskab med ham betød rigtig meget for hans kamp med Voldemort. Ja, det tror jeg. Mm. Så er der en, nu har jeg lige glemt at skrive, hvad hun hed. Men det var en pige der skrev, om vi ikke vil anbefale nogen af de podcasts, vi selv hører. Mm. Det er jo måske meget godt, nu her, hvor det er blevet sommerferie. Og mm -hmm. Nu vi laver jeg jo selvfølgelig den her bog færdig. Vi mangler jo lige et kapitel mere, og vi har også en sæsonafslutning, vi lægger ud til jer. Men så holder vi jo en lille pause inden mm. vi går i gang igen. Så øh, det er måske meget rart lige at få lidt podcast-anbefalinger. Yeah. Vi lytter jo selv begge to ret meget til podcast. Mm. Men øh, er der nogen, du vil anbefale? Ja, yeah. altså, det svinger lidt for mig. Så hører jeg lidt øh, en podcast rigtig meget, og så går jeg lidt væk fra den igen og begynder at finde nogle andre ting. Lige for tiden, der hører jeg meget af en, der hedder Like. Ja. Yeah. Den er amerikansk med to, øh, to kvinder, der taler om, øh, om kvinder og problematikker der ligesom bryder med det her billede af, hvordan kvinder skal være mm -hmm. altså at være ladylike. Ja. Og det er for eksempel at snakke om penge, det er menopause, det er, er, være lige præcis, ja. er altså skyde med våben. Altså alle mulige handlinger, man kan gøre som kvinde. Som, som ikke er feminint. Lige præcis. Ja. Eller i hvert fald som bryder med de normer, der er for kvinder. Og den synes jeg er vældig god. Ja. Så hører jeg en gang imellem noget true crime. Men ikke så meget lige pt. Nej. Jeg har du hørt ret meget, blandt andet dem, der hedder My Favorite Murder, mm -hmm. som er to, øh, også to kvinder, jeg lytter generelt meget <laughs> til kvinder, som så hver eneste uge tager nogle mor op, nogle seriemorder eller sådan noget fra USA, som de så sidder og, og fortæller egentlig om. Og det, lyder, det er meget humoristisk, selvom det lyder frygteligt. Ja. Jeg har lidt en, måske en makaber smil. Der har du en mørk side. Hvad med nogen på dansk? Lytter du til humor på dansk? Mm, ja, det gør jeg. Jeg lytter meget til politikkens pop-tallæg. Ja. Melusia dumme som politikken udgiver, dem kan jeg virkelig godt lide. Så er der nok også... Altså, jeg hører 30, når der kommer noget ud en gang imellem. i ja. er sådan et podcast-kollektiv. Men det sker jo sådan Once in a Blue Moon. Det er jo ikke så ofte. Ja. Men hvis man godt kan lide den slags som 30 alle så vil jeg helt klart anbefale kvinden med den tunge kuffer. Ja, den er virkelig god. Det synes jeg er noget af det bedste, de har lavet. Det vil jeg også. Altså, 100 procent. Den af det. hørte jeg over to dage eller sådan noget. Ja, den var fantastisk. Jeg kan huske, at der rundt i 30, så var bare sådan... Ja. Oh my god. Ja, den er virkelig, virkelig god. Men det er helt sikkert podcast nu Man skal bare have det med ned på stranden, og så ligge og Dase. Hvad med dig, min ven? Ja, lige for tiden lytter jeg rigtig meget til sådan en samtale-podcast med Sofie Haen, som hedder... Made uh, of Human. Made of Human, ja, lige præcis. Jeg kan rigtig godt lide den, hvor hun uh, hver uge har en ny gæst inden og så snakker de om livet. Mm. Og uh, det kan både være rigtig, rigtig dybt og mørkt og ja, hårdt, og det kan også være rigtig sjovt. Mm -hmm. uh, men den uh, er på engelsk, ja. selvom hun er dansker. Ja, men jeg synes nu, de snakker ret forståeligt engelsk. Så ja, ja, man kan godt følge med. Så har jeg også lyttet meget til The Guilty Feminist mm -hmm. med Deborah Francis White. Det er for tiden, er jeg er gået lidt i stå med den, men den har jeg ellers også lyttet ja, ret meget. Ja, den har jeg også haft som en fast ting tidligere. Men har jeg heller ikke hørt den så meget efter Sofie Hane, hun øh, forlod podcasten? Nej, jeg synes, det var bedre, da hun var med. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men, det må man godt være. Ja, men så kan jeg faktisk også godt lide en podcast, som hedder Bogselskabet, som er på dansk. Mm, der er det er ret med, en ny? Er den ikke det? Jo. Jeg tror ikke, de laver flere, fordi der er ikke kommet nogen siden den 11. maj. Altså, det er fra den 2. marts til den 11. maj, at der er blevet lavet mm. episoder. Men det er med hende, der er, um, Anne fra, øh, Kender du Typen? Jeg kan ikke lige huske, hun hedder til sådan noget. Anne Glad, hvor hun hver uge har en øh, ny forfatter inde. Men jeg synes faktisk, det er nogle ret spændende øh, ja. samtaler, hun har med dem. Så snakker de jo om forfatterens seneste bog og sådan noget. Ja. Jeg tænker, der godt, godt kunne være en del sådan, øh, boginteresserede. Litteraturnørder. Ja. Som og så, selv. Præcis. Og så hver uge, jeg har også lidt en uh, Guilty Pleasure, som er at høre The Sound of Musical, mm. som, fordi jeg elsker musicals yeah. helt vildt meget. Og det er Silas Holst og Sine Rosengren, mm -hmm. som har en podcast, hvor de snakker om musicals, yeah. og så er der en masse god musicalmusik. Og den lytter jeg rigtig tit til, når jeg er ude at løbe. Nej, hvor dejligt. Mm. Apropos altså, Guilty Pleasures, er, øh, du havde anbefalet mig den tidligere, den der Harry Potter Rodica. Ja. Yeah. Det er langt tid siden, jeg har hørt den nu. Jeg hørte den lige sådan. Det du hørte den meget på et tidspunkt. Ja, sådan lige i maj, der, ja. der hørte jeg rigtig meget af den. Men den er altså også virkelig sjov og virkelig ubehagelig. Altså jeg på én gang. Ja, jeg kan så huske, jeg har jo skrevet specielt her i foråret. Så hver eneste gang, jeg kom ned på sådan øhm, på læsepladsen fra min cykeltur op fra der hvor jeg bor. Så har jeg jo i gang med at høre et eller andet, og det er så sådan hamjone og Snape der er den første sang Puh Puha, det var virkelig forfærdeligt at høre. Men man går bare og er altså knæk sammen med grin, mens man går op på den her læsesal. Du må grine ud, så der er nogen, der kan høre dig. Men jeg kan heller ikke sådan, tage dem ud, for jeg skal lige høre det her færdigt. Jamen, det er, altså, det, man skal virkelig høre det, for komikken det er ikke frægt. Det, det er frygteligt, men også virkelig sjovt. Ja. Og det der er så dig, der anbefaler mig den. Ja, den er virkelig god. Og så har jeg så også en interesse i at høre ting om Kina. Så jeg hører også den, der hedder Kinasnak ja. øh, fra Radio 427. Det er også vigtig god. Ja. Generelt, Radio 427 laver nogle rigtig gode, ja, også øh, nogle gode. podcasts. Ja. Så ja, ja. Der, der, var lidt, der var lidt indbefællinger fra vores side, ja. både nogen på dansk og nogen mm. på engelsk. Hvis det var, kunne vi sikkert også godt altså sådan et, en statusopdatering eller et eller andet inde på Facebook, hvis der var nogen, der havde lysten til at høre nogle mm. ja, det, ja, I skriver bare, hvis der. Vi hører mange. Nu var det også bare et lille udpluk. Mm. Ej, men der ligger ja. så mange på min telefon, jeg bliver nødt til at gå ind og slætte dem. På ja, det fylder download. for meget. En masse. Lige præcis. Ja, men... Øh... Så er vi ved at være vejs ende for i dag. Mm -hmm. Så tager vi lige de sidste spørgsmål, der er kommet her næste gang. Yes. Hvor vi så skal snakke om lobbies mm -hmm. Mm -hmm. Det bliver meget mega spændende. Vi skal selvfølgelig have en lille quote, inden vi slutter af. Nå ja, det skal vi da. <laughs> der er jo lige ved at glemme den. Ja, jeg er lige ved at glemme det. <laughs> Men øh, det er jo faktisk ovenikøbet mig, der har fundet en, et citat til i dag. Og jeg synes jo, eftersom at det er Romeo, der har fyldt i dag, så skal vi da også slutte af med ham. Ja, Så øh, jeg læser lige op her. Voldemort, sagde Romeo lavmeldt, er min fortid, min nutid og min fremtid, Harry Potter. Nå, man får sådan, fornemmer sådan det der gys, der bare er nede ryggen, ja, og, ikke? Ja, og Harry, han er bare så sådan... Ja, <laughs> jeg kan lige se det for mig, sådan... Hvad betyder det? det oh nej! Man kan det godt også huske, at der var barn, og fik den, der læst hold Fuck. Jeg er jo ikke er Men jeg, kan huske, det hvordan, jeg. jeg yeah. kan huske, hvordan han ser det i filmen, hvor han sådan, Voldemort is my past, my present, present and my future. Og han er bare sådan, øh, nej, uh, yeah. that's nasty. Det siger du ikke. Og yeah. <laughs> det, det, det, det er bare så quote-up, det fungerer rigtig godt. Mm. Apropos, det er jo snart sommerferie. Yeah. Vi har et kapitel tilbage, så kommer der sæsonopslutningen, som vi optog i musikhuset. Ja, den har vi faktisk lavet for meget lang tid siden. Ja, yeah. det var vel en gang i april, var det ikke det? Marts ja, mm. det er det. Og så går vi på sommerferie. Og det var jo så lang tid, det det var. Det bliver nok først en gang i september, Kan jeg forestille ja. mig, at vi starter op igen. Fordi du har et fag, du skal tage i august. Ja, jeg har taget sådan et intensivt sommerseminar, hedder det, mm -hmm. som, øh, som er hele august. Og det er sådan noget... Det er jo et halvt år skåret ned til en måned, så jeg er ja. ret spændt på, om, øh, hvordan det bliver. Jeg har en lidt fortrudt det. <laughs> for jeg, tror, jeg, jeg tror, du bliver glad for det, når det overstår. Ja, men uh, så sendte min lærer lige sådan en besked, ud, sådan, I skal nok lige have læst lidt på forhånd, og sendte oh. den der pensumliste der og jeg var sådan, shit, det kommer jeg aldrig igennem. Nej. nu har du lige en måneske. Ja, ja, ja, ja, det skal nok gå. Men øh, præcis, ja, præcis, præcis. Ja. Men der får jeg nok ikke tid til at optage, nej. Nej, det er nemlig det. Så der går lidt tid. Og så er tingen også, at jeg har jo så udskrevet speciale her i foråret, mm. og jeg er blevet kørt sådan lidt ud et sted, hvor der ikke er så meget overskud mere, kan man vist godt se. Så hvordan det lige bliver efter, det finder vi ud af. Yeah. Der er ikke blevet afleveret endnu. Det bliver der på et eller andet tidspunkt. Yeah. Så det skal nok gå. Men vi tilpasser podcasten til, hvad humøret og energiniveauet lige siger. Yeah. Så nu ved I det. Det, det bliver lidt mere sporadisk. Det, ja, det er det jo i forvejen, kan man sige sig. Yeah. Og I ved godt, at vi er sådan nogle typer, som, <laughs> som, som nogle gange, hvor det hele ikke lige kører altid lige godt. Yeah, yeah. Det, kan man, det må vi godt være, lige indrømme. Jeg har også på fornemmelsen af, at I er sådan nogle typer. Yeah. Jeg ved det ikke. Nej. Der er nok sådan lidt af det hele, kunne jeg forestille Men, mig. Men til nogen, hvor ja, det, livet er bare ikke altid lige nemt. Nej, og så bliver man nødt til at tilpasse, øh, altså sådan hive lidt i de forskellige håndtag, så det hele alligevel kører, ikke? Og det så, så bliver der nogle ting, der bliver sådan lagt lidt ned, indtil man kan igen. Så jeg tager også noget at nu, for at få lidt en pause ja. og vende tilbage til en, en mere livlig version af mig selv, kan ja. man vist godt se. Ja. Så det er rigtig godt. Vi glæder os selvfølgelig. Altså ja, så, så kommer ja. vi i gang med bog tre, ikke? Ja. Ja. Og det bliver mega spændende. Så det skal bliver vi... jo ja, i løbet af september regner vi med. Ja, sådan er den retning. Ja. Og så ser vi, hvordan vi lige øh, Så ser optager. vi, hvordan det går. Ja. ja. Vi bliver i hvert fald ved med op til. Det skal I ikke være bange for. Men hvor ofte det bliver, det finder vi ud af sammen. Ja. Præcis. Vi er gået lidt på, på sommerferie mentalt også. Ja, det er så... vi. Men øh, vi elsker stadigvæk at få alle de her dejlige beskeder. Og nu har vi lige anbefalet nogle andre podcasts. Men I kan jo godt gøre den, at høre den her igen. Yeah. Ja, men selvfølgelig altid opfordrer til, at man gennytter den her. Ja, yeah. bare hørt den 20 gange. Yeah. Og så, altså, vi kan jo ikke selv huske, hvad vi har sagt, men så er I eksperter på, hvad yeah. vi har sagt. Præcis. Yes. Jamen, yeah. øh, tak for i dag. Tak for i dag. Once again, you're astonished with your gifts, Porter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen.